Uh. Shit, Ass, tids, cunt, Då ska du vara hjärtligt välkomna tillbaka Till Tommy och Luddes podcast Avsnitt 94 The comeback Tommy Vi är lite som Guns N' Roses Aha, ja, Är det här våran uh, Chinese Democracy? Nej, vi, vi nej, nej Förra året Ja. Vi, vi, då gjorde vi, något avsnitt måste fan ha varit, lika, måste ha varit lika Nej vi har fan aldrig lagt ner flera år på ett avsnitt i och för sig Men men men, men, men, nej, men jag tänker likt Guns N Roses så gör vi comeback För, för grejen är att vi, vi har ju Det har ju känts att folk har saknat oss För att vi sa ju att vi skulle göra ett uppehåll Men det uppehållet blev ju längre än vad vi sa Och det har ju inte vi eh, upplyst folk om Nej, men sa vi ju något datum som vi skulle vara tillbaka? Så ja, jag två tror, veckor. ja, jag sa, jag är nästan helt hundra på att jag sa två veckor. Okej, okay. jag funderar, vi ha, om vi ska ha någon så här, här comeback-låt, typ att The boys are back in town, the boys are back in town. Fast så måste du hitta något annat som är mer credit. Jag vet, och det är det jag försökte komma på, typ så här. Filip och Fredrik, ja. de har ju garanterat till och med haft den låten i något inslag, när de har gjort typ. Kommer tillbaka på något sätt. Ja. Vem är det som har gjort flest comeback-låtar? Är det MNM? Fast. Jag vet. jag, jag ha, men Alltså, för att göra en comeback-låt. Då behöver man väl ha lagt av, eller? Alltså han gör, varenda album har ju en, en låt om att han är tillbaka. Jo, men är, är inte det lite av hiphoppernas grej att de måste liksom så här slå. <laughs> liksom alltså trycka upp din näsan på folk att hallå nu är jag tillbaka men this is Dray another episode I'm back the chronic. Ja, precis visst. Uh, det, det kan vara lite typ shay, det, det, alltså Dray gjorde väl en riktig comeback. Han släppte liksom en platta sen gjorde utan det var, ju, var var inte det jättemånga år emellan. Mm, men där plan. har vi ju där har vi ju typ uh, han höll ju på med en platta jättelänge flera år han jo, också. Jo, jo men det kändes lite som att när den kom Mm. Då var det lite mer som att Nej, men nu Fan, jag måste släppa den här plattan nu Så att jag ska visa lite vad skåpet ska stå Ja eh, Liksom Hiphopens, -hop, hip eller gangsterrappens Anfader Ja men lite så, och var ah. lite trött på Allt fianteri Han startade ju den här gangsterskiten alltså, Och det här han... är tacken han får Ja men precis <laughs> alltså, jag, jag måste faktiskt säga det att, eh, Är det The Chronic, den heter Vita albumet där, första hans solo Uh, jag tror det Men citerar mig inte på det Han Nej. har ju släppt två kronik. Ja men en som är vit och en som är svart ah. Och den vita är den första när det han men, Med en bild på honom Ja. Ah. <laughs> det är jättefult Ja det är jättefult Men den skivan är ju faktiskt riktigt bra <laughs> Ja jo alltså, inte, har jag. Inte, min, inte min smak Jag har den Tommy på cd Ja det, det är ganska skedigt ah. Jag har jättemånga hiphop cd-skivor I hip pappas källare i boldness. Hip Hiphop-ludd liksom Ah, ja, ja. Bland mina så här, Black och dödsmetallskivor från 90-talet så gömmer sig The Chronic med Dr. Dre. Men du är ju lite musik. Eller, jag vänder, jämfört med mig är du ju musikkillen Ja, men lite så. Och, och, och, jag har ju så jävla smal musiksmak. Kan man liksom. Inte, alltså, på, på, på något vänster så är väl Dre liksom. Han är väl typ hiphoppens John Lennon. Ja, men, om man ska dra några paralleller på så sätt, förstår du? Ja. Ah, alltså, ah. Jag, jag är ju sån att jag. Alltså, jag, jag är ju liksom i grund och bot botten hårdrockare, snedstreckt på något vis. Mm. Men liksom, då liksom det var All About Pantera och Dissection och Edge of Sanity och Entombed och ja, den skiten. Mm. Sen, sen, sen var man ju, eller den skiten, det är bra grejer, men så liksom så kom ju i och med lite med grunchen så började jag ju då började jag liksom titta på annat håll. För jag minns så väl när jag läste recensionen av Sun Gardens eh, fullkomligt briljanta platta Super Unknown. Mm. Att de jämförde den, att det var liksom ja, den, då, den, alltså då, när den kom, dåtidens, alltså nutidens Sgt. Peppers Lonely Hearts Club Band. Mm. Och då blir man ju givetvis nyfiken. Varför jämför... Den här musikrecensenten sang av den rockplatta med någonting som Beatles har gjort. De har ju liksom gjort help. Jag förstår mm. det. sån här pop. Alltså jag i, i, Det var ju då jag liksom insåg att Men herregud, Beatles är ju rock. Det är ju inte så här pop Men det var ju det poppen. Det var ju det man hade fått, fått till sig liksom. Jo. Och sen så, ja, och sen på den vägen var det. Sen insåg man att liksom okej. Okay, Black Sabbath, det var alltså en grej. Och det är därför Sepultura låter som de gör. aha sen Led Zeppel ja, The Doors. Du ser mönster liksom. Ja, och så jag menar och då har man ju blivit så här tråkig. Liksom, jag anser att all bra, riktigt bra rockmusik har redan gjorts. Utan nu finns det sämre och bättre mm. eh, replikor. Ja, men det är ju det. svårare att vara nyskapande ju längre tiden går. Så är det bara. Ja, Uh, ja. men ja, precis, Dre, precis. Du... du och jag till exempel Hur nyskapande är vi? när vi pratat om upp. förut Två inte vita ett killar, ett killar som har en podcast vi, vi nöjer oss med att göra samma sak fast lite bättre Ja, ja precis Men får och... tala om Dre, har du sett uh, Strayer och Compton? Jag har inte gjort det än den. Bör... Bör... Borde jag göra det? Ja det var bra ja. ja, fast de utelämnade en massa saker som att Dre upp kvinnor hela tiden Men på eh. riktigt, ja, det är så... de som gjorde filmen liksom uh, Ja, den är lite förskönande Ja, det är den um. e, e, e, e, e, inte, Du får inte spoila för mycket nu men, men är de alltså gangsta På ett sätt, sätt som kids är bara att Vad coola de var alltså, De var ju inte, inte, inte gangsta egentligen Eller, Nej. jo Easy e var uh, gangsta på riktigt Det var väl media Ja, Easy E var gangsta på riktigt Men dray och Ice Cube var inte gangsta Nej. Speciellt inte dray han var inte dugg gangsta Förutom att han spöde upp kvinnor Det är ganska gangsta tror jag men är det några andra filmer du har sett på sistone då? Ja, jag har ju det, Tommy. <skratt> <skratt> Apropå comebacks. Eh, mm. Det här är väl någonting... Alltså, mm. en, en anledning till att det har skjutits lite på det här avsnittet det var ju det också att vi, vis vi hade ju bestämt båda två att när vi väl kommer tillbaka sen, då ska vi båda ha sett Star Wars The Force Awakens. ja. Uh, och uh, nu, nu, det här är intressant nu Eller, ja, spoilervarning oj, oj, oj, oj, oj, så mycket spoilervarning Ja. Uh, uh, har du inte sett Star Wars The Force Awakens Planerar att göra det uh, Sluta lyssna vi, vi kanske kan lägga in Jag vet inte Tommy Nu, från och med nu Så uh, går det liksom Star Wars musik i bakgrunden Ja. Så då kan man spola fram och bara lyssna lite snabbt Är det fortfarande musik i bakgrunden Då pratar vi fortfarande Star Wars Precis Så, så gör vi helt enkelt Jag, jag kanske om jag har så här, tid, lust och ork Så kanske jag till och med lägger in Ett klipp där jag säger Typ vid det här tiden så slutar Star Wars pratet Ja om du orkar 53 minuter Och 18 sekunder in Slutar vi prata om Star Wars därifrån är det säkert och tryggt att lyssna. Om jag orkar och, annars och, blir det bara musik. Och så gör du det i du lägger in det med Ditos röst och det är ändå ingen som förstår det. Jo, alltså vissa förstår den ju. Ja. ja, just det. är inte det som så Game of Thrones och så Star Trek att det är ett riktigt språk. Jag kan störa mig lite på det. Jag kan störa det är exakt samma sak som att Ray sa har, har, har prata med BB8. Jag blir så här, när lärde du dig robot? Förstår du? Ja, och det, det är sådana där saker som... Ja. Man, har, alltså, man har ju många frågor, men samtidigt vet man inte om de frågorna kommer att besvaras i så här kommande okay. filmer. Jag tror att en stor del av den här podcasten kommer handla om The Force Awakens. Vi har liksom, nu har vi bara börjat snuddat och jag känner liksom att gud var mycket vi pratar om. För det, det jag vill att lyssnarna ska veta nu är att... Tommy, du, jag tror att du har en bra bild av vad jag... Vad jag tycker om den här filmen, alltså krast. Men ja. vi, vi har ju ändå, vi har inte pratat med varandra om den här filmen. Utan inte du, ett ord? Nej, vi har inte sagt, jag, jag har ingen aning. Så jag, jag tycker jag, jag börjar med att fråga dig Tomme. Du som inte är ett alls lika stort fan av Star Wars som jag. Jag är inte ett fan överhuvudtaget. Nej, du kan uppskatta filmerna. Ja, ja, alltså det, det är som typ... Det är som Harry Potter eller Sagan om ringen för mig liksom. Jag har för övrigt tillsammans med flickvännen sett igenom alla Harry Potter-filmer under våran ledighet också. Ja. Alltså, det, är, det är en bra sak att göra på vintern kring ja. två och nyår. Men fan, vad mörk den är alltså. ja, ja speciellt på, mot slutet. Vi alltså, ja. det blir mörkare och mörkare hela tiden. Ja, från och med liksom, alltså Hemligheternas kammare och eh, The viser Sten, de två första filmerna. Då är så, oh, en liten pojke som är trollkar, hihi. -hi. Men sen med Azkaban, det blir, alltså, den är ju så jävla mörk alltså. Ja då. Och jag älskar det. Den här gången, jag vet inte hur många gånger jag har sett de här filmerna nu. Men senaste tittningen så, de blev bäst nu. Den här, efter den här gången jag har sett dem. Ja. För du, de, de, de sista filmerna har jag inte sett så många. De har jag kanske bara sett tre gånger innan eller någonting. Mm. Men nu liksom kunde jag ta in dem på ett annat sätt Och ja, spoiler för er som inte har sett Harry Potter Snape är fan med den bästa karaktären Serien rakt igenom Det är Vil han Vilken hjälte Det är Värde han gud. Uh, uh. Och jag om vi, ska, om vi ska binda tillbaka det till Star Wars Ja Jag får Snape vidbar av Kylo Ren Okej okay. Faktiskt inte bara hur de ser ut och hur de låter och så där, utan just det här att... Du tror att det finns någon... I... Alltså, jag, tr jag tror inte att han är så här... Äh... De, de, för att säga Luke från Return of the Jedi. There is good in him. I have felt it. Ah, ja men good in him, det är det ju absolut. Ja, ah, okej. Okay. Redan nu känner jag att våra åsikter delas, för jag tror ju att han... Eller... Nej. Alltså på bron. Ja. Ah. Alltså jag kände ju direkt att Uh, äh, han fejkar nu bara Men jag tror inte han gör det utan ja, ha, Kylo Ren Som nej. är skurken Vad vi tror också i, I nya trilogin Det lär ju vara så, jag blir besviken annars det får, Då får vi inte göra en Darth Maul med honom Nej, nej, uh, nej, nej, nej, han kommer inte tillbaka Det är ju uh, Han Solo Och Leias son Framkommer ja. det Och han uh, dödar helt Sonika sin pappa i slutet av filmen. Uh, men för, för när jag såg den första gången. Då tänkte jag liksom att ah, men, okej. Okay. Men där. Vi har ju pratat så mycket gott om Reddit. Mm. Uh, jag hade ju läst redan i somras. På Reddit. Att det florerade att Han Solo kommer dö. I episod åtta. Uh -huh. Så när den, alltså när Han Hansolo ser uh, sin son på bron. Och börjar gå mot bron. Då visste jag. Jaha. Så det var lite trist att jag hade det i bakhuvudet? Jo, fast jag som inte hade läst det eller någonting, jag tänkte exakt likadant. Ja, då, precis. Ah, ja. Jo, ja, du fick samma känsla i alla fall ah, ja, jag hade inte läst någonting om att Han Solo skulle dö Okej, okay. men om, om inte jag hade läst det så Då hade jag blivit så här nej man kan inte döda honom Liksom, hade jag tänkt men, men, Fast men, Harrison Ford vill ju liksom han, or, han vill och orkar inte göra mer Star Wars Nej, kuriosa, jag vet inte om jag nämnt det tidigare Men du vet, om, vet du varför Han Solos karaktär blir nedfrusen I Rymden Periclå tillbaka? Ja, vänta nu det var, Ja, jag har vetat det är inte du som har berättat det? Jag vet jo, jag kanske till och med gjorde det i podcasten senast. Ja, med, jo, men jag... Med, jag tar det igen. Ja. Det beror på att som Ford var inte säker på om han ville göra en tredje film. Men istället för att döda Han Solo redan i rymden per tillbaka så frös man ner honom ifall man liksom skulle kunna övertala honom att göra en tredje film. Och nu ska man göra en Han Solo-film, är det tal om. De håller på att kasta för en Han Solo-film som ja, spelar sig innan 4-5-6. Det som är bekräftat om, om vi ska ta det, det är att i december i år så kommer ju Rogue One, som mm. kommer bli jävligt spännande. Och det är alltså hur de får planerna till Death Star. Precis, inför att de spränger första dödsstjärnan i A New Hope. Alltså ja. ärligt nu, det. De, hur... de säger ju i, i, i den filmen, Menny Bottons, eller Died för ja, må, det var många som dog för att få tag ja. i de här ritningarna. Men, men där. Ja. –Ärligt talat, du, trots att du är ett jättestort Star Wars-fan... –Ja. –Känns det inte lite väl mycket med sex stycken Star Wars-filmer på sex år? –Det är bara fem som bekräftade och jag kan, jag kan svara på det, Tommy. Min spontana eh, tanke var det. Men jag tycker att det känns på något sätt skönt att jag vet att nu i december... –Nu behöver jag bara vänta 332 eller 331 dagar till... Ja. Uh, tror jag att det är nu, om det är fredag uh, Tills jag får se va, Komma tillbaka till det universumet Och sen i maj Så är det episod uh, 8 uh, Maj 2017 uh, Sen 2018 Då kommer ju han solofilmen Och sen 2019 Är det episod 9 ja. Nej, 2016 ro, sjut, Nej, 2017 18, var det va? Ja, 20, ja, precis 18 kommer hans solofilmen ja. nej nu ska du är 16 18. Rogue One eh, 17 18 kommer episod kom, episod 9 eh, eh, nej episod 8 kommer eh, 2017 okay. Tju, 2016 ah, ja, kommer Rogue ah, One ah, ja. och sen maj, jag räknade fel ah, eh, okay. och sen så är det, det som inte är bekräftat då, men att efter episod 9 eh, så ska det komma en film om Boba Fett men det, den är ju inte bekräftad den av Disney. Så jävla överskattad karaktär. Den diskussionen ska vi inte ta idag. Men vad, vad, vad, okay, vad, vad har Boba Fett gjort som är så jävla coolt? Det var en, helt klart den tuffaste av alla figurer när man var liten. Man ville alltid vara han för han var snyggaste gubben. Ah, ja, men för, förutom designen. Han, ah. han, den där jag minns från honom är att han stod Han stod och sen föll han ner i ett hål. Ja, men han, han nickar ju coolt. Okej, okay, och du tycker att det är så här rättfärdigare hypen kring honom? Ja. Oh. Alltså, kom igen, han har ju inte gjort någonting. Nej. Okay. Han... Om, man, om man tar episod 1, 2, 3. Det är, typ. inte ens, det, det, det är inte ens... Jag menar, han åker till Jabba och får liksom bounty av Jabba. Men det är mm. ju Darth Vader som fångar han solo för fan. Nej, nej, nej, nej. vad fan Boba Fett nej, nej, nej, Boba Fett genomskådar ju hans Solo och fattar att hans Solo Ska låtsas vara skräp i rymden tillbaka och så hakar ju Boba Fett på Så det är hans förtjänst Förlåt Boba så Boba, Boba Fett är rättfärdigad och cool Django Fett däremot Det var ju liksom så här, George Lucas' desperata sätt Att liksom typ Typ få med Boba Fett i I, i, i nya trilogin ja, ja. ja. Ja, ah, ja. Okej, okay. eh, det känns som att vi, vi, bara, vi bara. Vi har liksom. Vi, vi har major spoilat Force Awakens. Det är det enda vi har gjort. Vi har inte, jag ville veta vad du tyckte om den där. Um, den var bra. Mm. Det var den eh, reaktionen jag hade. Jag hade inte räknat med någonting annat heller från dig. Nej, alltså det var ju. Alltså jag har ju liksom ingen sån emotionell eh, anknytning till Star Wars. Men det var ju vissa tillfällen du jag kände liksom. Nostalginerven att kittla även på mig liksom. Ja. Och jag satt ju vid flera tillfällen Och tänkte oh Shit, undrar hur Ludde reagerade på det här mm. Det var ju skit många gånger som jag tänkte Okej, okay, nu gråter typ Ludde Så, ja Jag vet inte det, det, det bästa vore väl om, om du och jag har En diskussion om den här filmen Och typ, är oense Ja, men, men Det kommer vi kanske inte vara Men, men det jag skulle kunna göra, Tommy bara ja. för att, intressant att se om, om det är liksom någon av dem som du eh, hoppar in på. Mm. Eh, för jag har ju jag har skrivit här, eh, det var sex, sex alltså det, här, det här är min första, jag har ju sett den två gånger. Ja. Eh, men då grät Ludde under The Force Awakens. <laughs> Okej. Okay. Ja. Eh, när förtexterna började rulla. Så. <laughs> Redan då? Ja. Ja. Loggan kommer och jag känner, herregud, men så typ det, typ det första som står i förtexten är Luke Skywalker och då brast det. Ja. Och sen när jag läser, och jag, det här var ju första gången som, som vi fick reda på vad filmen ska handla om. För Abrams är ett geni, han är ett geni när det gäller att promota filmer och visa trailers. Ja, det hade ju läckt, men det stämde ju inte det som hade läckt. Nej, och det är ju på flit allting. Han alltså, har det... säkert läckt fel Ja, men han gör ju flit. så. Han gjorde ju samma sak med Star Trek och sådär. Och, och sättet han jobbade med Lost och... Nej. Han är briljant när det gäller så. Jag hade ingen aning om vad filmen skulle... Alltså, jag hade byggt upp någon slags... Nu kan jag inte ens komma på vad det var, men man har ju tänkt att man har sett att ja, det kommer handla om de här och bla bla bla. Men att de, att de skulle leta efter Luke Skywalker... Och det här är första J.J. Abrams-filmen jag har sett som inte har massa blåa lensflares. Och ja, allt. Faktiskt, men det har han tagit. Det? Det har tagit men, men sånt har jag aldrig funnit. Ja, men då tar jag det nu på en gång. Sånt har aldrig funnits i, i Star Wars-universum. Massa med saker som är i George Lucas 1, 2, 3 har inte funnits i Star Wars-universum. Men han lägger till det för att det liksom ska bli. Och kolla, nu kan man använda den här tekniken. Vi kör allting med green screen bläda. Alltså George Lucas gjorde ju som så att han um, filmade en scen med uh, skådespelarna och sen um, gillade han att inte bara lägga till saker med green screen och sådär så utan han gillade att med, med datateknik då, då uh, flytta skådespelarna i scenen och sådär. Ja, alltså och det är så. därför som det känns så onaturligt ibland för att skådespelarna vissa, Ewan McGregor sa i en intervju en gång att i filmen så säger han saker Alltså hela lines mm. Som han aldrig sa Nej. Då har man alltså klippt ihop Olika ord ja. Förstår Nej. du? Ja, men alltså det... Och det är därför som det låter så onaturligt För man undrar ju ibland okay, Hur kan Natalie Portman och John McGregor Två stycken otroligt bra skådespelare Och Samuel Jackson Så många bra skådespelare Till och med han som spelar Anakin I, i episod två och tre, mm. Är en bra skådespelare i andra filmer Mm. Uh, har inte han bara gjort en enda till film? Nej, gud nej Och sen Så klipper han ihop deras ord Så att det blir, skapar nya meningar mm. Och klart som fan att det känns onaturligt då ja. ja, nej men alltså Men det är det som Abrams har ju liksom Alltså Det, det här är ju sån sak Som jag skulle säga och, och se om du håller med mig om Men alltså The Force Awakens är ju i mångt och mycket En remake av New Hope ja Alltså, jag, jag, jag, och det tror, jag också, det. det tror jag också. är. Och det, det, det är inte av lathet eller av någonting utan Nej nej. Abraham Abraham så svarat på det eller Abrams, Ja precis, men och, inte bara han, men det är manusförfattarna också som har liksom skrivit förut. Det var, alltså, det var ju precis det jag ville ha. För jag menar, jag, jag har sett, såg på Reddit, det är någon liksom som har liksom i stort sett satt, liksom plotten för båda filmerna. Eller de, de har tagit plotten från New Hope och så har de bara strykt över med röd torskpenna och skrivit dit andra alltså karaktärer från Force ja. Awakens. Och det, det stämmer. Till punkt ja. och pricka. Mm. Uh... Och visst, alltså jag, jag kan tänka mig att de kör, att de safar nu så här för att tycka vad man vill om Star Wars. Men serien har. Så, när det kommer liksom en ny film för första gången på, uh, på tio år. Mm. Och de senaste tre Lämnade mycket att bevisa ja, men det, var i, det är det. Jag menar, det, här var det Det här var den rätta vägen att gå På ja. ett sätt det, det Den är säkra vägen ja. ja. Och, men jag hoppas ju Att nya trilogin eh, Alltså 7, 8, 9 Kommer liksom osa mer Av 4, 5, 6 Så jag hoppas ju att Del 8 kommer bli liksom Mörk i tonen Precis som rymdimperiet är Mm. Att det är en film som i mångt och mycket Går ut på Att liksom Det kommer inte leda fram till någonting eh, I och för sig Så har ju The Force Awakens lite av ett rymdimperiet Slut har, har den ju det är, li, det är nästan lite som att de har haft New Hope som stomme Och så har de tagit godbitar från Rymdimperiet tillbaka och Return of the Jedi Och lagt in I den här filmen The Force Awakens kan mycket väl vara Den ultimata Star Wars upplevelsen <laughs> Ja okej okay. Så mycket gillar du Ren Ja det kommer jag fram till nu Men ska vi återgå till när jag grät då Ja på Nästa gång jag börjar grina Det är När Ren och Finn springer Och, och Ren vad säger Ren? Ren, Ren och Stimpy Uh, Ray och Finn springer uh, För att det är bara som ett TIE Fighter som skjuter på dem Och så säger Finn How about that? Och pekar till höger Och Ray mm. svarar Inte den där, det, det är en skrothög. Mm. Och så springer de vidare mot ett skepp Det sprängs, hon bara skrothögen får döga, duga Kameran panorerar Där står fucking Millennium Falcon Jag bara, bara tok <laughs> och Och det gjorde jag även Andra gången och då blev det dubbelt så starkt För att andra gången var jag med min mor och far De, uh -huh. de följde med mig Och uh, Lollo och såg den här Och det kändes fint på något sätt jag, Vi bjöd dem på det och För mamma och pappa de har, ju liksom, de har ju varit en del av De har ju liksom Varit med och sponsrat Min uppväxt med Star Wars mm. uh, Så det kändes fint Och, och in, vi satt och tog en öl Innan vi skulle gå på bion Och vi började prata och jag, jag, jag, jag, jag kom upp gamla minnen och jag, jag kommer ihåg att jag låg i mitt pojkrum på Badvägen 5 i Bladåkersby. Och det, vi kom fram till att det måste vara en fredag men jag tror att det kan ha varit en måndag också. För det var en butik, en affär som ligger ute på landet som heter Tuns. Tänk typ att det, det är typ som Ullared. Okay. Fast Tuns har funnits jättelänge. Mm. Och de hade Det de de fanns ju leksaker där också Bland annat Star Wars figurer Och jag minns så väl att min farmor Och farfar var barnvakt För mamma och pappa skulle dit och handla Och de hade lovat mig Jag var lite orolig för att liksom vad de skulle åka dit men de hade liksom sagt att vi ska köpa en Star Wars figur till dig eh, och jag minns så väldigt hur jag ligger i mitt rum med blå heltäckningsmatta och jag kan inte sova och jag smyger upp och tittar ut genom mitt fönster för att se om bilen är på väg hem snart och, och jag låg bara och tänkte på vilken figur är det jag kommer få nu eh, och sen så kom det upp i huvudet hur, hur jag har spenderat många, många timmar i bingohallar i Uppsala speciellt nere i St. Pers gallerian i källaren där med min farmor och farfar för de, de var stora bingofans. De spelade mycket bingo. Och, och jag var mycket hos min farmor och farfar. Och då fick jag följ, åkte vi åkte från Knutby in till Uppsala. Och innan vi gick in i bingohallen så gick vi på Nallens eller Bestis leksaksaffär. Och så fick jag en Star Wars-figur som jag satt och lekte med. Och jag minns en gång hur jag, hur jag köpte en, en av Wokerna eh, som jag satt där och lekte med. Eh, så det, det blev ju också väldigt känslomässigt Men då andra gånger vi, Jag såg The Force Awakens Så när, när Scenen med Millennium Falcon är Så ser jag ögonvrån hur min pappa Lutar sig fram Som att han vill ha kontakt med mig Nej. Och då tittar jag dit Och så ler han och så ger han mig tummen upp <laughs> för, för, för där och då, oh. då Då kände ju pappa igen någonting Ja. Förstår du? Ja. Och han tyckte, det, han tyckte den var svinbra också Kan jag tillägga Mamma gick ut när det var typ 45 minuter kvar För hon fixade inte med 3D Och hon bara, det var så högt Det, det blev jättejobbigt, vänner så, Jag såg den faktiskt i 2D Ja, jag har sett den båda gångerna i 3D Faktiskt Men, ja. men, men det var jättefint det där Och då var det inte åt scenen När jag började grina Utan då var det åt själva stunden När att min pappa liksom Ge mig tummen upp och att Jag fick liksom Jag fick bekräftelse att min pappa också uppskattar det här På samma sätt som, som jag, och, jag ja. men, och det var ju han som gjorde att jag såg Första filmen överhuvudtaget För jag kommer ihåg att han, han hade bandat den När det gick på SVT Åt mig för att jag skulle få se den liksom. Pappor alltså ja, eller hur? De introducerar den till bra ja, men de gör ju det förhoppningsvis Det var ju min pappa som fick, som fick mig att börja spela tv-spel Ja du ser ja. Det var han som tjatade på att Eller det var han som rodde mig till att köpa A Link to the Past. Mm. Som du inte ville göra först. Jag ville ju inte det, så mm. det är skittråkigt ut. Det är ett skittråkigt omslag. Ja, ja, det är bara guld. <laughs> ja, det är guld och så står det sälda. Ja, det, det är inga action. Nej. Det är inga karaktärer eller någonting. Nej. Som en fan han visste vad han snakkade om. Du, då, då, vill jag, då vill jag bara kort inflicka. Under jullovet har jag liksom plockat upp Link Between Worlds igen. Ja. Jävla bra spel. Jävla bra, jag har lånat ut den nu faktiskt ja. Jag har kommit till sista bossen Men jag har dött ja, jag så jävla många gånger Så jag vet inte om jag orkar försöka klara det alltså, jag, jag gick alldeles in till sista bossen Jag står fortfarande utanför sista bossen ja. ja. Fast nu min, eh, en av mina d DS Och det spelet i Karlstad faktiskt Jaha, okej Ja, ah, ja. Okay. ja. Eh, ska vi återgå till Leia Grinar Ja eh, Efter Falken så är det när han Och Leia träffas såklart Ja, såklart Såklart det, det Var det ett sånt moment när du tänkte Undra hur Luddy reagerar nu ja, ja, ja. Ja. Eh, Sen så är det då När Han Solo dör Givetvis ja, såklart. Eh, Och det hemska Med den scenen är Som jag inte har Det var ingenting jag över alls, Utan det är tack vare Reddit Har du sett den där seriestrippen Tommy? Nej Ben och Shuey Nej Det är en av de sorgligaste seriestrippen jag har läst Alltså Ben, alltså det... eh, Kylo Ren då? Ja, för då är det liksom Inte... hur Chewie håller honom som barn Och gosar med honom och grejer Och sen går det vidare, han blir äldre och äldre Och sen är det liksom så här rutan när man förstår att Nu har ju Ben försvunnit Och sen så får man se Sen är det en, en alltså slutscenen Och Chewie står och siktar på Ben i huvudet Efter att han har dödat Han Solo uh -huh. Men så tar han ner och skjuter han bara liksom i sidan istället Och så står Chewie och ser ut Ja uh -huh. Och det, det har man inte tänkt på. Du, alltså, tjolar jag har hållit i lilla bänd som bebis. Ja, men precis. Ja, eh, ja men han såg där. Och sen så eh, grinade jag eh, slutstriden i skogen. Ja. Som var jävligt häftig alltså. Ja. Jo, men ja. Vi, måste, vi måste prata om att Ja, det är mycket vi ska prata om Det kommer bli Star Wars-podden alltså. ja, Men, men, men, men i, alltså jag griner inte hela studsidan Utan det är När Kylo Ren sträcker sig Efter sin eh, morbrors eh, Lasersvärd mm. Men märker att Herregud Svärdet svarar inte mig mm. Och Rey Får svärdet istället Och i bakgrunden drar den klassiska Star Wars-musiken är igång då brast det totalt. <laughs> ja. och sen till mm. sista, föga för förvånat slutscenen givetvis uh, det var så otroligt förlösande att få se ja, du... Mark Hamill stå där som lite... Luke Skywalker jag var lite rädd för att man inte skulle få, att man inte skulle komma till den punkten i filmen ja och jag hade varit så fucking pissed off då Det var så viktigt att man fick ja. se Luke I slutet uh, Därav smart drag Att Mark Hamill inte är med på filmafischen. Ja För det där, alla, precis alla som tittar på filmen Vad i helvete är Luke Skywalker Ja Och avsluta med det är ju så, alltså, alltså den här filmen är Så jävla briljant Alltså jag ser ju fram emot nästa episode Jag ser inte fram emot uh, Rogue One Nej Det gör jag inte den skiter jag i, men jag ser fram emot nästa Episod väldigt mycket nu faktiskt ja. Jo jo, det, det, det gör man ju För det som kommer hända nu, han kommer ju träna Rey, som mm. Yoda tränade Honom mm. medan oh. Gollum Kommer <laughs> har du, träna har, Kylo Ren Har du sett, har du sett den, den komiken då, apropå att Luke Tränar Rey som, som Yoda Tränade honom Mm, nej, ska det är... han sitta i en ryggsäck på Ja, rygg Jaja, det är så Han bara, kommer. jag har Volt nu Och bara, står det? Det är skitroligt Men alltså, uh, på tal om Ray. Mm? Först trodde hon, jag att hon och Kylo Ren är systrar Eller syskon, men det går ju inte Nu, det är nu. Så, ska, så, vet du vad, du, du får vänta lite Okej okay. vi, vi ska prata teorier, Tommy det ska ah. vi göra. Men nu vill jag bara, vill, vill jag bara prata lite så här, mer så här allmänt om, om, om filmen i stor. För, för te, te, jag har läst så jävla mycket teorier, om Ja, ah, det har inte jag. Nej, nej. Men jag, du hänger ju inte på R-Force Awakens. Nej. <laughs> nej, det är jag. Um, jag, jag. Vi måste ju nämna, vi har en film som slår alla kassarekord. Vi har, det är en svart man och det är en kvinna i huvudrollen. Men spelar det någon roll egentligen? Nej, alltså, nej, nej. det nej. Nej, men alltså, det, det är bara det att liksom. Vem. Alltså, förstår du? Det, det, det, det är ett bevis på. Du menar, hade det spelat någon roll om det hade varit eh, två kill, vita killar i huvudrollen, menar du? Hade den dragit in mer pengar då? Nej, nej, nej, absolut inte. Men att, man, att, att, att, att liksom att som regissör eller producent, whatever. För man hör ju så ofta historier om att men, kvinnliga liksom, de, de sy, men avengers typ exempel, hur, hur, hur, hur, hur måste Scarlett Johansson posera på filmaffirsen ja. jämfört med resten av Avengers och sådana ja. saker. Mm. Du, du, du förstår vad jag är ute efter. Men att ja. då liksom medvetet liksom så här, nej men vi ska ha en svart man och vi ska ha en kvinna. Det, det är de två huvud, huvudkaraktärerna. Och mm. uh, oh, apropå det. Skitspändande att se hur, hur, vilken väg Finn ska gå. Ja men när vi lämnar honom så ligger ju han skjuten. Bara. Hmm. Kom in ingen... mig. Ja, han... av... Det är skjuten. Huggen. Han ah, fighter sig mot ah, Kylo ah, Ren. Ah. Uh, Och... Oh. Så... Jag har ingen aning om, vad kommer hans del av det här vara? Vi, vet, vi tror ju vi vet att Ray ska ju bli tränad av Luke nu. Ja det... men, klart hon måste. Ja fast, det är Abrams. Vi vet ju nej, inte. Fast nästa film är väl inte Abrams? Nej, nej, nej, men han är ju producent fortfarande. Han, ja han, han, han, men, kom igen. Han, ja, ja men hallå, Jerry Bruckheimer. Det, det känns inte jätte jättemycket som att det är regissören som har någonting att säga till om när det gäller alla explosioner och sånt där. De, nej. nej, förstår du vad jag menar där. Men om de, om de så här om alltså, de att Abryms inte regisserar. Det, det är ju liksom. Jag menar, vad fan, se på Gremlins Den har inte Steven Spielberg producerar regisserat. Men han är producent. Det känns ja. ju som en Spielberg film. Förstår du vad jag. Aj, ja. Ja. Men om, man, om de hittills har lånat tungt från de tidigare filmerna. Mm. Och man kan liksom knyta samman punkter mellan dem så är det ju. Logiskt att tro att nu kommer Luke träna henne Ja, jo, absolut För jag tror ju att hon är Lukes dotter Ja, tyst nu, vi ska komma till teorier Tommy <laughs> För nu vill, jag jag, vill bara, jag, jag känner att jag vill prata med dig om eh, Jag vill prata Chewbaccas armborst med dig <laughs> Okej, okay. ja. är det en OP? Eh, du, du Vi har ju aldrig tidigare I någon del Fått påpekat på hur kraftfull Chewbaccas armborst är. Har han inte skjutit en förut? Jo, absolut. Okay. Men det är han som har gjort det. Hans Solo verkade inte veta det själv. Nej. Han bara, får jag prova? Ja. Okej. Okay. Efter och, alla dessa år. Och, och Tommy, det är du jag kommer till varför den här filmen är så briljant. Uh -huh. Det påpekas gång på gång att Chewbacca's armborst är så jävla powerful. I de tidigare filmerna? Nej, nej. I, i Force Awakens. Okay. Flera gånger påpekas det. Okay. Och det är det är medvetet. Det är... Ah, jag vet vad. Okay. För slutscenen: mm. Kylo Ren blir skjuten med Chewbacca's armborst. Mm. Folk har ju skrikit och blivit så förbannade och menar på att hur i helvete kan en sån som Finn och Rey ge Kylo Ren en match? Mm. Ja, han har fucking blivit skjuten med Chewbacca's jäla armborst. Han till och med själv visar det flera gånger också Att han har så jävla ont och kan inte gå på 100 procent Och det är jävligt coolt när han slår sig själv och blod bara droppar ner hårdan är då Men, Han är ältbära faktiskt Han är ju det Men ja. alltså det är ju också Det är ju därför, därför Finn och Rey kan matcha honom sen, ja, har fast... ju, sen har ju Rey The Force i sig också men men menar, Finn åker ju på storstryck Han gör ju det till sist och, och det, och jag Till tyck... sist, ja men vad fan Jo, men jag tycker, jag, jag tycker att den här scenen Visar inte på att Oj, Rey och Finn Gud vad de är duktigare Jag tycker de visar på, än en gång Hur jävla badass Kylo Ren är Han har blivit skjuten med Chewbaccas Super, super OP-armborst Och ändå så kan han liksom slåss Mot två stycken Liksom, fattar du? Jag tycker det visar mer av hur mäktig han är. För, för när, när Chewbacca skjuter en stormtrooper med det armborstet. Den flyger ju två, tre meter bak. Ja. Kylo Ren typ, ah! och sätter sig ner på knä. Mm. Så att, ja. Jo, det, det, det är absolut ett argument för att för att de hade en chans mot Kylo Ren. Mm. Men jag ser inte hur det skulle, så här, han skulle kunna ta Finn och bara knuffa in honom i träd direkt. Ja, i och för sig. Varför, varför, varför slog han en alltså, han, han kunde eliminera ett film 10 meter bort. Jo men, men då, in i trädet jo, men då ska vi gå tillbaka till, till, till de andra sex tidigare filmerna. Mm. Alltså, det verkar ju på något sätt liksom att en Sith eller Jedi. Nej, det, det, det är Lasersvärden som ska prata. Jag menar, se, se, på, se, se på scenen med Kwa Gong-Jin, eh, Kenobi och Darth Maul i Phantom Menons till exempel. Mm. Det är ingen som håller på att försöka Force-shoka force någon eller någonting. Nej. Utan och, det är sablarna. Alltså, man, man, man skulle kunna argumentera för att uh, uh, för att, man, att det inte är lika effektivt mot en annan Jedi eller en, en, annan, uh, en annan användare av The Force. Det mm. skulle man kunna säga. Men även mot som i episode 2 tror jag det var när uh, Obi-Wan slåss mot den jävla armade roboten. Ja. Den, den fyra-armade har, roboten har ju inte The Force. Nej, men jag kan ju inte. Jag tror att ha. det påpekas att han inte påverkas av det. Jaha, okej. Okay. Han är som Jabba Hatt liksom. Men vad då, är inte det bara Jedi Mind Tricks? Är det, är det även The Force? Nej, i och för sig, det är väl. Nej, det har du ju rätt i. Men... Så, så liksom... fast, fast det är ju samma sak också. Då, då skulle ju Loop bara så här: lyft upp Jabba Hatt och typ slängt iväg honom in i väggen. Och tagit ja, Leia och Solo och gått därifrån. Så det är sådana här Det är suspension of disbelief. Man får ja. acceptera att det är så här. Ja. Punkt slut. Annars blir det <laughs> jävla tråkiga filmer som ska bli så fort. Alla jättestom <laughs> bara uh, får chokar eller bara kastar iväg folk hela tiden. Uh, uh, men Chewbacca's nu har jag fått ut mig det. Mm. Uh, innan vi går in på teorierna uh, nu, jag, jag har ju inte jag, jag, jag har inte den blekaste Av vad skådespelerskan heter som spelar Ray Men det kan ju vara en av de bästa castingarna Jag har sett i hela mitt liv ja, ja, ja. Uh, Och det samma gäller för Finn med uh, Den skådelsen uh, ja. Har du sett det klippet som man lägger på Reddit då Förresten vilket, när han ser filmen Eller han ser trailern eller det där Nej, när han, han är, Det är några men det, det, det, det är typ några som sitter och kollar på trailern då, då väntar på att de ska gå in och titta på filmen Och ja. så sitter de utanför Biosalongen och tittar på så här, trailers Och så är det Star wars trailer ja. Och så glider han upp där vad ställer sig, blir vi, och, och de blir helt bara. Ah, it's you. Och då vet ju inte vad han heter. Utan det är så här: mom, mamma, look, it's the Star Wars dude! It's the Star Wars dude! Ja, ja men det får han ju finnas i Ja, ja. För det är ju det han kommer vara i ja, ja, precis. Ja. ja, han är ju rätt så fit for life nu. Känns det som. Ja, alltså, jag jag han, tror han är han 21 kan... eller 22 år gammal, Tommy. Han, han kan ju ha problem med att få andra roller Ja, om inte det, var han... väl bara, det var väl bara Harrison Ford som gick vidare liksom. Jag gick inte så bra för varken Mark Hamill eller Carrie Fisher Nej, in, uh, eller... Mark, Nej, Hamill, Mark Hamill har det gått bra för Voice acting hade han Han är en aktad voice actor Och han ha... är skitduktig på det han gör Vet du vilken, vilken skådespelare som har dragit in mest pengar i sin karriär i hela världen? Nej Harrison Ford Jaha Ingen annan skådespelare har varit med i så många stora blockbusters som Harrison Ford. Nej. Ingen har dragit in så mycket pengar. Nej, och nu när du säger det så. Och jag menar, och han har gjort liksom allt från, ja men Star wars Indiana Jones. Han, har, just, han spelar huvudrollen i Mississippi Brinner också va. Och Air Force One. Ja fast ja, ja jo, Men den är inte <laughs> dålig. Tycker den är bra. Då, den, om man ska se till så här, hur mycket pengar den drar in så så, Såg du såg det här så Ford respons på Air Force One på Donald Trump. Ja. Så ja. jävla bra. Ja. Uh. Oh, Okej, okay, för de som inte har sett det så, så man kan man säga att här eh, som får roastar Donald Trump rätt rejält. Ah, ja. För Trump var... har väl sagt någonting i stil med att han skulle väl bli likadan president som här som får där i här typ ah, ja, ja. Och så här som får bara Donald It's a movie. Ah. <laughs> uh, Okej. Okay. Uh, shit the same kör, Nu kör vi teorin om Okej. Okay. Och, och teori, alltså det man ska prata om det är ju då Ray. Vem är hon? Ja. Mm. Mm. Jag får höra din då, för jag har ju massor. Hon är Luke Skywalker's dotter. Det är din teori. Att, jag, jag har för mig att det var det jag kom fram till på vägen hem. För att under nästan hela filmen så tänkte jag att de är syskon. Men sen såg. jag ju vil, Vilken typ... skulle vara syskon? Uh, Kylo Ren och hon Ja, precis. det, Men det kan de ju inte vara, det Nej. är ju dumt tänkt Det är ju, det är ju alltså att, hon, att hon är Lukes dotter är ju en medeltagen och en teori Som många uh, tror på Och det är för, också för att det är liksom, Återigen, det verkar mest rimligt Precis mm. på samma sätt som att Luke ska träna henne I nästa film så ska man få reda på att Hon är hans dotter Jag hoppas innerligt Att det, det är inte det Det är inte den teorin som kommer stämma jag tror att hon redan vet att hon är hans dotter. Ja, hon blir ju lämnad på den där planeten, det vet vi. Men av hennes föräldrar. Ja, men vad är det med Star Wars? Alltså, Det är alltid som så att när det är två stycken barn... Det är alltid barn, så jävla dåliga föräldrar i Star med, Wars -filmer. Med kraften. Och sen typ, är det bara pojken som blir tränade till Jedi. Mm. All, aldrig flickan. Nej. Nu är det ju ändrat på det. Uh, but, uh, de, de kan Varför inte. fick det Leia bli en Jedi? Mm. Ja, jag vet inte. Så det My sister has it. Så, ja, hon har ju kraften i sig. Men, i alla fall, hon är ju bombast general nu. Ja. Uh, ska vi bara nämna lite kort att hon, Carrie Fisher alltså, jag har så jävla respekt för den kvinnan. Alltså. Fan mycket mm. skit hon har fått tag i efter den filmen. Har hon? Yep. Då? Jag då? har varit så jävla mycket skriven i hat på henne. att Hur fan, hur fan ser det ut? Så här, Kolla på Mark Hamill och, och som Ford. Du har ju inte åldras med värde. Bla, bla, bla. De jag, är ju, ser ju skitgamla ut. Jag har ju lidit som fan men hon, hon, hon gick ju ner skitmycket i vikt inför den här rollen. För hon kände sån jävla press på sig att hon måste göra det. Hon är ju jätterolig i intervjuer i alla fall. Ja, ja, ja alltså hon är, hon är skit... Jag såg Scream 3 igår. Hon gör en cameo där. Asrolig mm. då också. Mm. För då kommer de in så bara, men är det, det du... Hon bara, nej, det är inte jag. Men du är jättelik Jo, jag vet det. Och så ser de att eh, så här movieposter, alltså den här. för de är filmstudier där i skrimträ. Så hon är de gamla Dan skådels. Men då är det en bild på henne och heter någonting annat så här. Hon bara, nej, ja, jag vet, vi är jättelika. Men jag sökte också för rollen, men eh, det var ju den som... Eh, The one who fucked with your Lucas Garrett säger hon. Ja. Och det florerar ju i om att hon låg med your Lucas. Så det är jättekul att hon... Hon skämtar, ju, hon skämtar ju själv om att hon satt på så här, en talkshow med skådespelerskan som spelar Ray. Mm. Och de sa, ja om du skulle ge någon råd till, ja, så skulle det, det vara? Ja sån det. Ja knulla inte med alla på sätt. Nej och sen, sen så, så, sa hon ju också i, i, förberedde henne på att det så här, kommer vara jättemånga tonårsporkar alltså som kommer runka till bilder av dig så Ah, <laughs> nej, Carrie Fisher är awesome Så är det, ah, det är de. eh, Men, vi pratade teorier nu jo, Men alltså, det var ju så här, ska, de vara, ska det vara Han Solo och Leia Att det är, är tvillingsyster Men de kan inte köra tvillinggrejen igen Det är ju gjort liksom Ja, ah, nej, nej, nej ah. och I så fall skulle ju Han Solo typ När han hittar henne ah. Så skulle han typ, min dotter Ja, ah, precis. Och, och Kylo Ren skulle typ Min syster Ja ah. Nej. Så, så var de ju inte Och Kylo Ren är ju bara så här, det är, Shit, det här är en person som har kraften i sig Ja men precis, ja. han var ju helt Oblivious, ja. vem hon var Du vet om att Daniel Craig Gör en cameo i Force Awakens va? Gör han? Ja, Tom Cruise och Benedict Cumberbatch också Men de vet jag inte var Men Daniel Craig, det är ju bekräftat vem han är Han är Stormtroopen som Rey gör Jedi Mind Trick på Som låser upp hennes bojer Mm. Fan, vad vänta, du... vänta. Ah! Ja. Fan, fan vad du inte kan saker <laughs> Men jag vet en annan som har en en en, en, en, en en en. Fan jag kommer inte ihåg vad han heter Nej, Max von Sydow Han var också med i filmen Tommy. Det är en annan Du vet han... om att Max von Sydow var med i filmen Han som är den här skrothandaren Ja det är ju, vad heter det? Eh, ja, vad fan heter det? Brittiska skitrygga. Ja, eh, Rödåriga. Ja. Vad heter han? Sean of fan? the Dead. Ja, Va fan? Va fan? Han är med i Star Trek också. Och är med den där filmen om slutet på världen. Ja, ja precis. At World's End. Bra film. Alltså, den trilog... Vad heter, vad kallas den trilogin? Det var ju John of the Dead, den här polisfilmen och sen den där. Det var ju samma gäng som gjorde alla de tre. De kallas ju för något. Simon Pegg. Ja. Ja, precis. Är, är, han, är, det, är det han? För jag vet att han är med, men inte vilken... Skrothandlaren, det är han. Ja, ah, okej, okay, cool. Då har han en ganska stor roll då. Ja, ja, För det är väl skrothandlaren som har tagit, tagit dit Ray också, som tar hand om henne. Ja, det, det verkar vara Aj, lite det, så. det låter ju som han. det måste... tar hand och tar hand. Ja, ah, jo. Eh, vad... Teorier, jo, Men då ska jag komma med lite teorier som inte du har någon aning om. Ja. Uh, en teori som jag läste senast idag som. som alltså, nu, Det här har inte med Ray att göra, men det är du vet, Snoke. Snoke. Ja. Det är Evil Emperor, så att säga. Ja, kan, vi, kan vi bara. Jag läste vad ty, idag. Vad tyckte du om honom? Jag, jag, jag, vill inte, jag, jag kan inte, vad heter det uttala mig? För att han var ju bara ett hologram. Precis som eh, Kjäsaren bara var i tillbaka. Det ja, var tillbaka. Designen. Ja, jag vet. Han hette jag vet inte. Men. Han, Tommy, han är ju gollum liksom. Ja, ja. Men Tommy ja, men är det inte till och med uh, Andy Circus som spelar honom? Jo. Ja. Um, jag är så besviken. Okay, på hans Okej, Leia design. är Snook. Det läste jag idag. Nej Jo, oh, att, att det där ska bara vara liksom en hologram som hon använder såhär. Nej men slut ja, är... Det finns ingen anledning Nej, att tro det jag ville bara säga det ja. Ja, Men, eh, när det gäller Rey Hon är en klon Klonad mm -hmm. av Luke Skywalkers hand Nej men Ja, och eh, Saker som backar detta då Ja jag vet inte om du har tänkt på det Men hon vill ju inte gärna hålla Finn i handen Ja, men varför? Ja, <laughs> Nej, <laughs> jag vet, jag vet för att han tar och drar i henne Som hon är en jävla offer När hon såg ah, den vad ja. han ja, är Och sen det här att eh, Liksom eh, <laughs> Om det var så, varför skulle du inte vara för att hon har någon konstig hand Eller vadå? Nej, lightsaber reagerar Först när, när Ray rör över den Ja och den som sista hållit i det lightsabert är ju Luke Skywalker. Och det, det skulle ju också kunna backa då att hon är hennes dotter då, såklart. Ja, men precis. att De um, har ju fortfarande samma ja. så här, genuppsättning, samma The Force-uppsättning. Men, men, men, ja, men, men sen också det här att det är liksom... Att de liksom har valt att Luke inte har något gumme över sin robothand, så att säga. <laughs> ja. För Nej, att påpeka, ja. när han står där och man ser robothanden, då är det hans högra hand som kommer gående där, så att säga. Ja. Men, nu kommer den teorin som jag hoppas på. Mm. Och det är att hon är Ben Kenobis barnbarn. Vem skulle vara pappan då? Ja, det vet man inte. Och inte mamman heller? Nej. Det vet man inte. Men det är för att det här stöd du vet när hon liksom, the force awakens så att säga för henne när hon hittar Luke's svärd och mm. får de här flashbacksen. Mm. Uh, då vad heter det? Då hör man tydligt, då är det liksom Ale Guinness och både Yoda MacGregors Kenobi som pratar direkt till Rey. Och varför ska man lägga in att det är Kenobi som pratar till henne för? Uh, om inte han har någonting med det att göra Och det är ju också det är be det är även bekräftat av Abrams och sådär, Att det är Alec Guinness, De har klippt ihop saker han har sagt i tidigare uh, Alltså 4, 5, 6 Så att han talade till Ray Det var, liksom, det var något ord som de har liksom kortat av Så att han säger Ray istället för Någonting annat liksom mm -hmm. mm? Ja fast då måste är det en, Måste inte Typ ens direkta föräldrar Någon av dem vara Typ ha the Force Fast om Kenobi har avlat av sig Ja Men jag vet inte om, om hur, hur, det blir, hur, mycket, hur tunnare blir det med tiden liksom, Jag, ja, jag är. vet inte heller men, men... Hon, är, hon är ju ganska kraftfull För att ja. hon är ju mer kraftfull nu ja, Än vad Luke. Luke var i början av eh, Episod 4 Ja alltså. <laughs> hon kan ju redan allting typ Ja, ja gud ja men äh, apropå det så måste jag vet, det. Äh <skratt> jag ska bara <skratt> leta. Ja, jag, jag bara kan ta det lite kort. Land och kom hem idag. Han hade en teckning i skolan. Uh -huh. Då var den när Kylo Ren kör i Han Solo. <skratt> <skratt> ja, bra bra scen. Uh -huh. Den bilden vill jag se. Uh -huh. Säg åt honom att lägga upp den på Instagram. Ja, uh, jag ska göra det. Ja, säg, säg att Tommy vill se Ja, jag, ska tala, jag, jag lovar att jag ska göra det ja. eh, Jo, vad Vad, vad fan? fan Vad fan vad skulle skulle säga Det är en fin scen faktiskt för att när, när Harrison Ford inser vad, vad Ben har gjort Så liksom Han, han är ju, han är ju liksom chockad och så, här, men han, han liksom förlåter honom ändå. Ja, på, på, på något sätt ja. Han, han så här, så här, smeker honom på kinden Medan han faller ihop Mm det är, det är fint. Då, då fick jag faktiskt en liten klump i halsen. Ja. Just det där att han typ så här: det är lugnt, jag älskar dig ändå. Ja, men alltså, Solo vet ju om vad som kommer hända när han går ut. Ah, ja, ja ja. det tror jag också. Så är det ju. Alltså, det, det var ju, det, var, det, det är ju ett desperat försök. Ja. Det är ett försök, men det är ett desperat försök. Jag tycker för är... Han vet inte om han någonsin kommer få chansen igen. Nej. Fan, jag, jag, jag blir sur på mig själv, för jag skulle ju liksom, jag skulle ju säga någonting roligt som vi pratade om. Mm. <laughs> Och de, de, de som, som lyssnar kommer sitta och vänta på att jag ska säga det nu är jag då de är jag ska säga är inte liksom ja. då de är inte då de är inte då de är helt då de är inte då de är inte då de är inte då de men, Långt avsnitt ja, men, men, men, men, men jag känner ändå att Det var ett tag sedan vi satt och pratade mm. jag, jag, har, jag, jag måste prata mäns med dig lite snabbt Jag har en fråga nu och, och se om du tycker att den är rimlig Okej okay. eh, Så här är det jag har ju, Nu har jag och Lolo levt ihop ett tag ja. Och jag, jag har pratat med henne eh, Om det här också Och, och i, i början av förhållandet då, då märkte jag ju aldrig När det var dags för menstruation Nej men det, det känns ju också som då, och det sa jag till henne senast idag dag, är det så att du ansträngde dig då i början av förhållandet för att det liksom inte skulle märkas när det är dags för menstruation? Och hon bara, ah, med Sofa, gjorde jag har vi gjort det liksom omedvetet då, så att säga. Men det tror inte jag. Det kanske ligger, alltså, att, att det är en sån mekanism hos kvinnor, att de vet att i början av när man träffar en partner, då hålls då de här mens, som många kvinnor kan få, mensfeelings tillbaka. För att de vet att det kan liksom Aha, du misstolkas. Menar hon, okay. det, är, det, det är det att hon inte vill eh, pms -a. Precis. Det, det, är inte, det är inte det att hon vill dölja själva blödan. Nej, nej, nej. Hon utan, vill dölja humörsvingarna. Exakt, för okay. hon har dem. Uh, och det är ju, men, men nu har jag liksom... Ja, men liksom häromdagen och då liksom tänkte jag så här, Men gud, det här är liksom inte... Det, det här är inte ens... Det här är inte ens logiskt nu varför hon... Iriterad. Liksom. <laughs> så, så då då liksom frågar jag rakt ut: Ska du ha män snart? Så hon bara, ja, det tror jag. Oh, farlig fråga då. Liksom. Ja, jag vet, men jag, farlig jo, fråga. Men grejen är den att det är det som är så fint med mig och Louise. Och är det mm. nu jag ska nämna att, att hon har fria till mig och att jag oh, sa: just Ja, just det <laughs> På nyår Ja. Och du ringde mig. Ja. Och sen pratade jag med dig i typ fem minuter. Ja. Och sen pratade jag med henne i typ tio minuter. Ja. Uh, jag, jag ska ju gifta mig. Uh, ja. För första gången någonsin. Ja, faktiskt. Det har jag aldrig gjort förut. Det blir något ja. nytt. Det blir nytt. Jag, jag, kan, jag kan fortfarande pocka saker på backlist. Ja. <laughs> Yay! Oh, ja Men, uh, i alla fall. Uh, vi har ju så pass. Alltså, vi är ju liksom från, från första början att liksom. Man ska vara, vi, vi är liksom jätteöppna med varandra. Då så, så att det, för mig var det inte en farlig fråga utan det var naturlig. Mm. Uh, men så då har vi liksom pratat om det och då, nu Tommy då undrar jag nu om du tycker att det här är rimligt av mig att äh, inte kräva av, av Louise men att, för jag, vi har ju börjat med vi har en äh, app nu Aha. En, det är liksom, som en det är som en kalender jag har den installerad på min telefon Hon har den på sin telefon Lägger jag någonting in någonting i, i den Då får ja. hon reda på det På sin telefon Okej, okay, fan, det är ju skitbra Det är skitsmidigt Vad heter den appen? Eh, Cozy C-O-Z-I den, den vill jag ha med massa människor Ja, grejen är den att det är, så här, det är jättesmart men Det finns gratis version Fast vi, vi kommer nog uppgradera Och då kostar det typ 300 spänn för ett år Och då har du tillgång till allt Mm men du kan skriva inköpslistor och allting i det. Då liksom, när man har full versionen, så fort jag gör det, skriver liksom att. Inte vet jag. Ja, att det, på to tisdag så har jag sent kvällsmöte. Lägger jag in det, då får, då får hon en notifikation på sin telefon. Ny sak inlagt. och så kan hon gå och titta vad det är. Och jag har sagt till henne då om vi kanske kan liksom lägga in den veckan när mänsen förmodas komma varje månad. Mm. För att inte Det ska uppstå missförstånd Så att du, så att du kan så här... Ja men då kan jag vara chill över att vara lite försiktig ja, då... och kanske lite mer överseende Ja och plus att jag kan vara chill Över att och, och, om hon Tycker att jag har ställt In dammsugaren fel I städskåpet ah. Då kan jag liksom vara chill med det ah. Och bara säga okej okay, sorry babe Och sen fixa det ja men det låter ju som en bra deal för båda liksom. Eller hur? För jag vet ju, jag, jag, jag har faktiskt inte så mycket erfarenhet av PMS. Nej. Min mamma hade PMS, PMS men jag har ju inte bott med henne på hur länge som helst. Nej. De som jag har liksom bott med eller varit, haft nära relationer med, har jag liksom aldrig märkt av PMS. Men jag, om, om någon skulle... Om jag hade levt med någon eller haft en nära relation med någon som hade PMS och lät det gå ut över mig. Jag är ju liksom en sån som skulle må. Jag, jag blir ju väldigt lätt sårad och ledsen om någon är så här kort och elak mot mig. Mm. Så det, det skulle ju vara. Jag, jag, jag, jag, jag skulle ju skulle må dåligt varenda månad. Då liksom. Ja. Så det, det, det låter ju som en rimlig deal. Bra. Plus att du vet att, så här: ja ah, okej, okay, nu, nu får jag typ ta sexa av mig rejält här. För nu kanske det inte blir något på en <laughs> Tommy tänker alltid med kuken. Ja, men vad heter det? Det här känns bra. För jag, för jag, för jag, för jag sa, sa till Olo innan inspelning att eh, jag, jag frågade om det okej. Om jag kunde ställa den här frågan till dig så att jag liksom kan bolla lite med dig. Eh, ja. Och det känns skönt. Nu, nu kommer jag gå starkt ur min garderob. Och sätta mig i soffan Vi ska titta på Scream 4 ikväll Varför? Varför? För vi, började, vi hade inget vi visste inte vad vi skulle titta på Så fan Scream så. Första Scream är ju bra. Men vet du vad jag kommer på? Oh. Men vet du vad jag kommer på? Nev Vadå? Campbell är ju så jävla dålig Och hon, Tommy, hon var ju så jävla Hon var ju det shit ett tag. Kommer du ja. ihåg när MTV fortfarande Typ spelade musik på dagarna? Då, mm. var då var ju Neve Campbell skithet. Uh. Hon har ett ett. Hon har ett endast ansiktsuttryck för fan. <laughs> nej. Skit dåligt. Nej, men då, då kände vi att. Hon, nej. hon, var, hon, var, hon var den tidens. Um, Fox. Vad heter hon? Samantha Fox. Nej. Megan Fox. Megan Fox. Fast Neve Campbell fick ju inte skit. Hon fick ju cred. Det var det som var grejen ja, ja. Jag vi, vi har högre standarder. Ja, lyssna på Netflix och ViaPlay De har Scream 1, 2 och 4. Så vi till och med piratade Scream 3 för att vi skulle se den. Ja, fast det menar du inte, det, det sa du ju bara nu. Det är ingenting. Det, det, det gjorde du ju inte på riktigt. Nej, det, det, det, jag, nej. Alltså jag nej. säger att jag piratade för att det låter coolt Jag köpte den aj, på ja, Blu-ray. Så, aj, så ja, nu precis. har jag, jag har liksom Scream 3. Jag har inte 1, 2 <laughs> eller 4 på Blu-ray. Det, det var ett skämt. Ja. Ja, så det. Men du, det här var avsnitt 94 av Tom och Luddes podcast Det var det Och nu är det faktiskt första gången som vi kan säga vad jag vet Vi har väl hintat om saker och ting Men nu kan vi säga att nästa vecka, avsnitt 95 Vi vet ju redan nu vad hela det avsnittet kommer gå ut på Ja just det, fan, det blir två stycken hela avsnitt på raken Ja det blir det Först ett helt Star Wars och sen ett helt det. för nästa vecka, avsnittet 5, fem. Det har jag och Tommy bestämt sedan länge. Att då ska vi färdigställa vår flickcharts ja. Så att vi får det ur världen. Så det är klart. Ja. Så vi inte behöver tänka på det sen. Flickcharts, det låter som en, som en topplista över flickor vi har legat med. Och det är det ju inte. Nej. Det är ju filmer. Ja. Ja. Vi ska prata film i nästa avsnitt igen. Ja. Fast fler filmer än bara en. Ja, precis. Så är det. Ja, hej Ja. Noun uh. word. Adjective. Pronoun. Adverb. Run on and on and on where my gerunds are. <laughs> <parentheses> <laughs> parenthetical <laughs> Uh <laughs> shit, motherfucker, <laughs> ass tits, cunt cock, motherfucker <laughs> shit, <laughs> ass tits, motherfucker shit. Come on. pickety fuck pickety-fuck, pickety fuck pickety-fuck, fuck, fuck, fuck, fuck, fuck.